بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فانرم الله عز وجل pa te gjitha te mira qe ne ka dhen e lutem Allah te na ben nga ropet e ti falenderojues mirënjes per te mira te ti dhe te naruan Allah gjellela nga çdo e keqe mesa paqet e bekime te Allah qofshin me Muhammed sallallahu alaihi wasallam me familjen shoket dhe të gjithë ata që e ndjekin këtrat rug dilin ditën e fundit të kësaj bote. Po vazdojmë duke nderuar me Emrin e Allahut El Hafiz dhe dobit që duhet të përfitojmë dhe nxjerrim nga ky emër ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Përmendëm disa për këtyë dobinjve në dersën e kaluar dhe më tepër ajo pikë që tham se Allahu Xhalla Wala është ai i cili e ruan rubin nga çdo e keqje. Dhe kjo duhet padyshim të këtë ndikim të krobi që, të mbështet e ka Allah Gjelle Huala, të lidhet me te dhe gjithashtu, të ndikë rrugët që i garantojnë ruatin e Allahot Azo Gjell. Nga se ruatja Allahot Gjell e Gjell, -Gjell Aluhu, dhe të tëtë, nuk është, nuk është e, dhe të tëtë, vështë një drejtimëshe, për ajo vje në dy drejtime. Po është një ruatja, Çe çe kanë fillim, që Allah xhallahu i ruan edhe bagtitit, i ruan edhe mushrikët, edhe i ruani dhjetar të haruçë, poshtë edhe erëncën për neve. Si jo? Mi pa jasht më në njëherë tapa. Ne e bna, bna duhet një rrugë posaçme që Allah xhallahu na ruan nga devijimi, nga shtrembrimi. Na ruan Allah xhallahu na fein ton, na ruan Allah te bara ku taala gjithashtu udhzimin ton, na ruan Allah xhallahu nga armiku i shejtani këtu më radh. Mirpo në katër saj na ruan Allah xhallahu dhe shëndetit. Dhe fuqin, në emër të Allahut Xhëlal-uad-dhu, në emër të Allahut Xhëlal-uad-dhu në pleqëri të shtyr kuq jamson Allah Xhëlal-uad-dhu nga sa tani duhet ruçja më tepër ekstremat. Andaj hadithi i Ibn Abbas te ri Allahu Teala nuk qartson këtë shumë bukur ku Allah ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këshillën dhën Ibn Abbasit ihfidhillaha yahfidhuk. Ruaj Allahun Allahu të ruan të ruan ty. Ihfidhillaha tajidhu të gjahëk ruaj e Allah në Gjellewala, e gjendë gjithëmonë pranëvejtja dhënë. Pas ta i ka në i Allahën, i shlir, të në ruaj e Allah në kërë i dodo në shlirë, të ruaj në Allah në Gjellewala kërë i vështirë, e kështë më ratë. Këj bje se, robi, për të fitu këtë ruaj të të Allah në Gjellewala, duhet edhe ajë të ruaj në dheqë, duhet edhe ajë të kujdesit për dheqë, mrena mundësive, mrena asaj që Allah në Gjell a çuftë rrobi kujdesit për to atëllah te bara kautala kujdeset dhe e ruan në pjesën e mbetur ku ai nuk ka mundësi me urut madje në atë pjesë ku ai ka mundësi padyshim këtë mundësi ka dhënë Allah xhelalu ole aty edhe Allah e ka rrutë më po don Allah xhelalu ne më pa nga ana jonë se ne po ruhemi po mundohemi të ruhemi e pastaj Allah xhelalu na na ruan apo andaj Allahu xhelalu jelalu në shumë vende në Kur'an madje në surën Toba Kur përmend cilësit e atyre që kanë bërë të rekti të sukseshme më Allah në Azo Gjell. Një kategori njërëzësh, kanë bërë një të rekti të sukseshme më Allah në Gjell. Se këse ka në të ube 111 a 112. Inë Allah është të ra minë alë muëmininë enfusahum wa amualahum bi enële humul gjennë. Allah u ka blirë nga besimtarët, apo i nëllashtë të ramin e lëmuëminina, në fësahu më amualum, ka blen nga ata dhejtët e tyna, jetën e tyna dhe pasurin e tyna, që në shkëmbim më këtë të vajab gjennetin. Kjo është të rektia. Në jetin ishë në dëmë në jetë, Allahu Gjallera përmen, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Të dhe ti duhet të jesh një ruajtës, një rojtar i dinë në kufi të caktuar. Në qoftë se gjendeshat ty trun Allahu Xhallajelaluhu. Dhe ky lloj, po them këtu kushtimisht, reciprociteti nuk është vetëm kët aspekt. Mi po thën Kur'ani, a dhkur kum, apo më përmendni ju mua, ju përmendni unë ju. Wa ofu bi ahdi wa fi bi ahdikum. Zbatoni premtimin që më kanë i dhonë, zbatoni premtimin që ju kanë dhonë. Don gjithmonë që kështu funksionon kjo punë. Një përështë një përëmdimit e ju, aja prit një Allah më shpëlluja, së kësë ndodhë. Apo, andaj, në shumë venë në kuran thash, ka arë që Allah u gjellë vë alë, ta ka porosit që ne të bëjmë punën tonë, pas taj të vijaja që ne e presim nga Allahu subhanehu. Andaj, robi duhet të kujdeset, të runë, disa gjërat caktuarë, duhet të jetë rojtarë në disa kufet të caktuarë që ka kërkuar Allah o për ti. Unë do të veqaj për ty një disa. Kufiri kryesor, që duhet besimtari të ruan, dhe, po thëmë kështu kushtimisht, begatia, mali, që duhet të ruan, ma shumë të besimtari është, të ruan të uhidin. Të ruan të uhidin nga se Allah, a e që e ruan të uhidin, për mes kësa e ruaj tje, shumë fish Allah, e ru në Allah gjelë e urat e përstej. Ndu një adhë në heretë. Mirë, po ajë që e gërvishë e një losë, e prishë të viti, në po, a e prishë edhe marveshin me Allah në gjëllora që Allah më rrëtë të të. Pra në kërëtë përgambëri, së somib një abast, ih fadilla, ruhe e Allahun, ruhe tja e Allahut nuk nënkuptan në ndihma e Allahut më rrët qëllën, në ndihma e Allahut më rrët oksigenin se më spër delpi kontrole. Jo, pëtan, si s'kine më më këtë më marë, asë as kushë si kushë e për Se ruat të ujitë, lasë një e vërëpë? Filimesh duke njoftë, që është ka mundësi një njëri me rujt të ujitën e nuk dinë që ka është të ujitën? Që është ka mundësi një njëri me rujt vetën nga e që e prisht të ujitën, si kur sa është shirkën, nuk dinë që ka është shirkën? Nëndaj, ruaje këtë, sa ma te për ti e runë të ujitën, aq ma te për Allahu gjallewala me të ujitë run të. E aje që e ruan të huidin, e ruan Allahu Gjelloran nga dhevimin të këtë bot. Aje që e ruan të huidin, e ruan Allahu Gjelloran nga mëkatën këtë bot. Nëse, gjdo mëkat që bëdë në tokë, gjdo mëkat që bëdë njëri, vijen nga, si pasuje, mungjesë së fëqisë të huidit. Nuk ka mundësi me pas fëqit të të huidit në zamër, apo? e pas taj me këtë fëqit, të bënë mëkatë. Kjo është e pamundëshme por kër zbejt fëqia e të uhidit, atëre i hapet dira dhe dalin shesh mundësit për të bërë mëkat. Dhe kjo është mëse e qartë në qëfëse në e përcillim Koronin, ose fjallë të Muhammedit sallallahu aleyhi osellem. Fëllimisht, qka e ka ruajtur Jusufin aleyhi sallam që më zbijen mëkat të zinasë, Epse të gjithë të rëthana të kanë qenë më ranë zina. Si kur së të thëtë i mënkejme, Rahimullah, nuk kjenë grumbullu rëthana lehcuse për zina, në histori, të ashtë kur që ne e dimë si kur të Jusuf e Rejtës në vërë. Dikut i lehcojnë me një aspekt, apo? Po aspektet e ka ma të firë. Dikut kjo, ndërsa Jusuf e Rejtës në vërë, të gjithë të rëthana e mundshme, që ja lehcojnë një njëri më ranë zina, i ka Ço'n kuptim të ambientit, ço'n kuptim të pozitës së tij, ço'n kuptim të burimit të yoshjes, çdo rrethon. Apo dhe e, Allah si pasu e, e Allah ka ruit Allahu xhelahu ala. Sipas se çka vete ka ruit. Sot Allahu xhelahu ala ka qen garaportën të on të sinqert. Sinqerit është pjesë teuhidit. Andaj për shkak të teuhidit dhe fuqisë së tij ka thonë ju. Ju jo për shkak të burnisë që ka pas. Nga se Allahu thot: "Welaqat hammat bih". Aya ka insistunte biha rabbi. edhe a i kishme buhet njëtën po që se nuk i kishpa argument të Allahot azogjel andaj besimi i është faq i është faq më dhësia Allahot azogjel si kështu në matë të dhëfsir i është faq ka e gjund të ka Allahot me buhet me buhet këtë pun a ja ka pëngu më që buhet këtë pun anë i të vijdi a i su që mu falë në të moment a s'ka buhet bu, s'ka dhën sadak a përse ke këtë më bërën se këtë të pë Mi poya që ka mbrojtë Yusufina son me lehen, Allah xhello ka qenë turit. A e ka lut pastër këtu i zemra të tij. Së kanë yllos, edhe Allahu s'e ka, Allah ka poshtuar s'këto vana vende ka rritë Allah xhello ala. Gjithashtu, ka një hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për ata 7 persona që Allahu i futën hinë e tij, a dit kur s'ka hi apo? S'ka hi, s'ka stërm, këta janë ata. Kush janë ata? Një nga ata, një njerë i që thret një grua me pozitë dhe e bukur, apo? Për të bëu moralitet, çka thotë ajo? Po më morrë? Apo ose do të thjesht na dalë focha e azhë çka thotë? Inni e khafulllah. Thotë unë e kam tutën Zotit, kurrë më kështop. Inni e khafulllah, khafu frikën që Allahu ajo gjë është pjesë e shkafit, pjesë e tauhidit. Atëshikon, këtu rëthana, ti për te, për të vërtisura. Kur të djinë dikush për ballë soi, Allahu e ruan rrobën e tij nga këto mëkat, po shkaftet e tauhidit atë. Dhe gjithashtu, edhe njëtë në kësoj bote, sa herë, për shambull, njerëzit si pasuj esprove të ndryshme, presjoneve të ndryshme, telashve të ndryshme, binë viktime shumë mashtrimeve. Për shambull, në rast diku që i vdes dikush, sa so manipulime vinë dhe thonë bëne këtë, bënatë, njerëzit në është në na natë kuë, Kur duan jen të jenë shumë lidhur me All-ah Xhelal Lewala, vulojnë besutnit ata. Na kemi pa njërs që edhe në çap bashkojnë, po edhe në bor çapos shirg bojnë. Po. Duke u lidh me pa një ndyshëm atje, duke marr ku e diu çfarë që çarshafat nuseve më fërgu për çapën më pas fmijë, këtë kjo është shirg. Këtë kjo është shirg. Andaj shikao, dikon All-ah Xhelal Lewa se ka ruit në bor çapos. Edhe kur Allah jene jo. ka rut majt malet atje atje. Pse? Për shkak të Emrava Panjura viu. Për shkak se kë kë ka rut Allahu në zemrën e vet atë valla ka rut. Ky tanjit në kahup Zotin avë. Sikur se kanë ibn timi ramë për ata që skanit kanë haula ai princi. Ai skadin kurja piksoi ktim spajtimi Allahu nashu në kusht Allahu nash. Po kanë ai kallzëm një për Zotin u kaon as në komren as në kojert as në këtu as në kuptim se gjithë kanë nash kan hauna i kaum nda dora bunketa pa kan hub zotin ku s'potin ku kis zot na ve ka hubi allah na ku s'di ku ka zot ne vet pa dai ko njerëj që kan hub allah nje lewala s'di ku e ka as nuk e ka te spija se s'shpisosh me zotin as se kan punsa te punsosh me zotin punish me dikën tjetër e as nuk e kan rrug ku e ke zotin i ka hub zotën e kynjer japin po bien kynjë na shumë kallaj pre ku te kop smuja i thoin shkan kish kish kana pa po shkon te që te ku ti thua shkon apo a është i mbrojtur a është ruitur jo po ti ke shpas një thërmitë te teve ti apo ke shme rizëtu të gjitha këtyn e manipulimeve dhe spekulimeve dhe mashtrimeve atë pse pse Allahu me tehuite runa po gjithashtu teu di erua njerin që të ket përfundim mirë ai që ka atë la ilahe illallah vetëm ai ka mundsi kur vjo di kem thon la ilahe illallah muhammedur rasulullah me di kem shahada apo ndaj të ruan në moment e vdekes. Gjithashtot, të uhidi, bëdhë shka këtar, që Allahum me trut nga dënimi i varët. Në varë kër bje njeri, me qka ruët, krejt pëtje që bënë, jën pika që mëson në dërstët të uhidi. Kusë është zotit, ku mëson? Në cënë në lenjë mëson? Mëson të uhidi. Feja jote, islami, Ku mësot? Në tëvjit mësot? Ta di të gjivrili të atje. Pegamberi që e këna të rëku, kush është, ku mësot? Edhe këmësot në tëvjit. A në gjitha jënë pjesë për bërse tëvjitit. Në qëse kjetu me tëvjit, tëvjitit me lejnë, Allah gjellë u ala, bët shkaktarë që Allah me truid nga dënimin barë. Dhe gjitha është tëvjit, dhe bët sebep, jo me të kjame me tru kur ka qi ndoshta ju i fuqishëm dhe njerit ka bën mëkate si pasojë e zbejes te uhidit megjithat tauhidi kur nuk e elën barcën e tij do të thotë që të mbetet për jetë më në zjarra thën. Sikur se kaën hadith S. S. S. S. S. Lajkeve, në pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam se Allahu Jellal u ai thatë melaikeve nxirrni nga zjarri edhe ata që kanë pas sa një kokër gruni iman besim nxirrni. Në teuhid nuk e lën njërën apo. Me len Allahu Jellal e ruan të gjitha ato stacione por në qofë se në e rëmë këtë të uhid. Dhe ruat që ati të është bëhet, të limeshtë duke e njohë dhe këtë të uhid. Duke i garantuar dhe duke i respektuar të drejtët e Allahët gjëllë e uvala të krejës të të ti. Si këse ka në hadithin, muadhet të rëgjallahu ta'ala, anu hadithin njohër, o muadhet adin të të tjenë haqëullaj e li ibad, të drejtët e Allahët të krejës të të ti. Që që njerët i ashkiri në vërdimesht, e ishpofidu në vërdimesht, apo? Sotinjiri, subhanë Allah, nështë ta drejtet e kafrëme i shkil, e dënunë, dhe gjykuin. E më stohët e për detat e tjera, dërsa nuk ka, nuk ka gjyqë, më bot, apo? Ndërkom tara, që farë do qëfë tjetër, i cili dënan në qëfë se i shkilë dhe të Allah të zhjelohë. Nuk ka ligjë, apo, më bot, i cili dënan në nur më flagrante, më të keqe, shkelë dhjet Allahu xhelle wala, apo edhe Allahu xhelle wala sigurisht do mëson nga anati as sabur. Sa e ka mundsi Allahu xhelle wala më marr në dorë drejtësisë, sigurisht me me gjyku tar, po i lën para herat. Andaj ajdintë që drejtëti e Allahut te kërësat ose obligimin tonë ndaj Allahu xhelle wala, këto janë ka thon pejgamberi, maudi ka thon Allahu te dërguar te din masmir, atë ka thon pejgamberi sallallahu alajhi Faqin hak Allah li al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Edheta e Allahut te krijes te tij esh qe ta adhurojn dhe mos ti bëjn shirk. Kjo eshum e thjesht dhe e leht me thon, mirpo esh porek vetin jetën ton me kultu dhe me realizuave. Ne qe se na arum te uit ndëruar Allahu xhella wala na ruan, na ruan neve. Dhe teuidi bëhet shëbab edhe pa largimin e shum te rash ve sprova. Ata njerz qe qara shkëmbë po kur kanë dalë të kanë dalë me kërku rris për familjen e gjytit. Një prof fëmijë me honger bukë, ata kanë dalë në udhëtarit, në fmijë kanë dalë. Karashi dhe anësti un shpellë, kanë rënë në shkëmbi madh i Kamfil deri në shpellë. Me çka kanë dalë? Tetrat kanë dalë me tauhid, do të thonë. Nga se tetrat kanë thonë në fund se kur kanë përmendën veprën, sianal tek vepra, po kanë thonë o Zot, çu se kët e kanë bër për hir të tindin do që ka qarku kancin tënë në Allahu. Kjo tohid. Andaj te tret kanë dalë me tohid. Prandaj tohidë naruan edhe nga sporta të dunjas edhe nga tërësia të dunjas. Edhe na mundson ta tejkalojm çdo problem në mënyrë më mirë, më dinjitoze, më faqebardh dhe na mundson që të sportojm edhe në varë e adetë ngjykimit të kurdalin për Allahu Azza. Madje nuk ka mundsi barçi tohidit të pastër që nuk e ka prish tohidin nuk ka mundsi të më mëshkon në xhenet. Ose fillimisht ose pak ma vonë, për me gjithat, nuk mbetet jeshë gjenitit. Ande, Allah u të runë, në qëse ti runë, e ruatja, kryo se që du të apim këtër tim është të ruajmë të uhidin tonë. Dhe mos të hezitojmë dhe në ruar, as mos të hamendemi në asë një situatë dhe në asë një rastë, që të mësojmë për këtë të hujtë për aqë sa kena mundësi. Të kemi, të kemi qaste ose, ose të kemi një kotë posaqme mëranë ditës ose mëranë javës, ju shëndojmë na tashme menaxhim konton kjo çështje, ja, praçi kthej çdo kujt, por të mundohemi që të kemi dashka kohë të ndar nga kuajon kur na msunë për tohid. Ose mësunë nji katri ose përfrizm atë që kemi ditë, duke ngulit dhe rënjos më tepër në zemrat tona. Ne duke dëshmuar kështu se nga O zot po mundon me rujt tohidën. Apo e para që nuk kemson, as nuk dëgjon për të, as nuk pyet kur për të. As nuk angazhohet për ta, apo e pastaj bjen shirk, ose pastaj bjen mifat, pastaj ose bjen sifacsi, ose bjen punë tëra të ndyta që njëllosin tauhidin ose rënë të çfarë asoj kote ka loja jelle, unë nuk e kam rrut. Njëri që është besuar në dyqan me rujt, apo edhe në pjesën më të rrezikshme ku ka moshi halen më shumë më shumë pjesë në, si në sumu, altës ku s'ka njerëz, ai thot, po shkoj pa dëgues se mundu Allah, s'kam çaj bëj dëgues. E tani kur të vijën, arshi thohet me Absurde, absurde, madhektaçi poruin, kam dëgju që nuk kënë as më ulble. Natën këta që rujin, as më ulse ka të më. Duhet më rujit non stop në kom, po tën. Më rujit duqojnë diku të avan. Apo më rujë është të hujtë dikush në kom, as më ul kur. Kur më gjithë më rujit. Wallahi Allahu jallahu taula yarun feneti, yarun derne ti, yarun familje ti, yarun gasprata më të kësaj bote. Mi po qof sallon aşe na polodhe me tunet në kom, tu rujit Të uhhidin tona tonë. Më së bëllu, kur kush më ufut, asë në vetët tona e adhësipit tona, nga jë dirë, që neve në e cëninë dhe në rëndën ja të uhhidin. Andë e ruajtja e të uhhidit, në mundësën që Allah me në ruajtë. Gjitha është të, pre veprave, të më dha që duhet të ruajm, e që ato në garantojmë pas taj që Allah të në ruajnë neve, me gjitha kuptimet e ruajtja që falën me herët, hafidhu alës salavat, që ka hafidhu, e ka përë fjole në hifëdhë, ruaj e njo, namazin, u salatil usta, dhe namazin e mesëm, në një të pasashme, e përështë u lima të ka më spajtim të që është namazin e mesëm, parë me gjithat, ruaj e namazin, ruaj e namazin, kujtëse për te. A nuk është për neve, me një dëmëthane të pasashme, e dhe zënë ruar, kuar i dërguar, nuk ka pas mundësi me qendruar kohë të gjatë i këndellur. Pa nga rëndimi i smundjes, por për aq momente që ka pas mundësi me mbet i këndillur dhe me vdia, për aq e ka shuhzu, më thon, as sala as sala. Apo namaz, në namazi. Madhë Ma të thot Aisha radiuallahu ta'ala anha, i binte te Muhamedesum nga smundja e madhe dhe këndellej me një ujë që kishte afër vetit. Dhe pas ka ndë thonte, hel salu an-nas, u falën njerëz. Moshimën njerëz pa fal. Shikoi do thotë kuidesh ti për namazin vetë. Andaj edhe duke vdi ka on as sala es sala namozin namaz muslimani as ti rast. Kuidesni për namozën. Edhe nga kuidesni namozën, ku vesh më e fal pesë vogëte, por kuidesni namozën kupton më më kuidesh edhe për për ulën të, për kvalitetin të, për të, për të të të pjeste, e tij, për kohën e tij, për ndikimin e tij në të përditshëm. Gjithë ato janë pjesë të rrugës së namazit tonë, vë. Edhe Omeri radhiyallahu taala anhu, apo kurash godit dhe është thejrë me thik në namazën e sabahut. Ka pas plak të mëdhaja. Sa so, që si ku i sëllati më një mërë radiallahu të alë anu, kur ka arë mje ku me e shiku, i ka ndonë qumsh me pi. Apo dhe qumsh i ka doll nga vrimat e barku të fërë. Ka kuptu se kja është fundi t'i jepëtën. A që s'ka met azjën në bark, në gjendin e dushma. A që dhonë ka pas dërëntin të madhë. Parëm në dikur që i ës çi e ashur Omer radhiyallahu ta'ala anhu dhe shpesh ai ka qalot fikt nga plagte mbyoja edhe ka dosh me e qiu Ibnomeri kaon ayqidhuhu bis sala ve shuni namazi apo ai qehet afë. Dhe subhanallahu ta'ala kaon izini kad qamatis sala oshu Ibnomeri ka shju Omer radhiyallahu ta'ala anhu nga nga arkiesa e Mose mos po ik namazi dhe pse ka qenë ne këtë situatë ton. Andaj kjo ka qenë kundësi në namaz nuk ka none për kush dhe heç. Dhe kush erun namazin deri në kët mos erun Allahu xhallahu hu. Madi ka pas Gaselife që nga knacësia e madhe që kanë përdu namaz dhe nga rruajtja e madhe e namazit e kanë lutëll anxhel Lewala që mos me i privo kur nga namazi më gjithë ndër rrethën. Seka se ka përdu mësi obligim, por knacësia po sa më që kanë diaft. Andaj disa për ty janë ponë ndër se falen në vore rrethën. Në berzah falim, kështu mund të koha argument të sa hadithu thas. Mirë, po ondat e burrave të mirë në të serevit mund më qin një vllaj. Jellai shpresë për neva, po saaj që dën namazin, namazin me të është vazhdimisht, edhe në dynje dhe në ahiret avë. Prandaj, ku ku është çështja me kët namaz? S'po dometh vetëm ruti edhe fazën, po me ruti po di se ç'lidhet me Allah xhallal xjalali huva. Në çdo rast, kur do të që dëgjojmë se është e preferuar me me ufal. Edhe veçanti na që ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se ka thonë Allah xhallal xjalala këtë atë them Tirmidhiu, apse kamos paditem të kula madret saksisë të ti, mirë po inshallah. Adithi me rrungë që i ka të shumë të qëndës me tu, e nëve që andi tri për e ty një të fuqesh me e bënë adithin, që të kemi mundësit të përmendim si adith dhe të argumentoj me te apë. Ku Allah Gjellewalat thot në adith këtësi, jëbë në Adem o Biri Ademit, ku i desu për katë të reqatet e fillimit e ditës, të mi aftoj për pjesë në mbetur të ditës. Atëre i pëntejme rëmë dhe ka thonë, katë të reqatet e parë ditë janë dy Kujdesu të qëto ru me qëto, ru i këto katë reqate Apo, kujdesu për to E këfike e akhira A të re, ti qëto vëqë njësja Me qëtë ru i të pak Apo, sa mërë ku me ru i të namazin Këtë piesë, të mjaftoj Une me tru i pies të piesë në mbetë Apo, në qëtë mërë eshe Ti ru i namazin 10 minuta Unë të ru i 23 ore 50 minuta Këja është namazin Andër, thët ibn, ibn Kajmir Këtë për namazin Fletë, subhanallah P namozin sinj veper që ndoshta nganjëre të bën përshtypesë se mos ata janë falë këta çiksha thon. Po se është tërsisht dallim i madh në pritime. Tërsisht dallim i madh në kuptime. Andaj Ibn Qayyim rahimullah përmend se namozi me lehen Allah jallahu ala jo vetëm që është efikas në ruajtjen e imanit, në ruajtjen e besimit, në ruajtjen e devshmërisë, por edhe është efikas edhe për shërimin e smundjeve është efikast në pëshrirjen e shumë smundjeve, është efikast për largimin e shumë stresave dhe depresioneve, është efikast për largimin e shumë shqetësimeve dhe ngarkesave, është efikast. Qase besimtari me gjithë ngarkesën e këtuhnia që i ka, kur thendon për Allahu xhallahu ala, shkarkohet nga gjitha këto duke ia dorëzu këto brenga Allahut azhajal. Apo që Allahu xhallahu tashuron e t'i largon këto të lëshat. Andaj ruaj që e namazet, gjithashtu me lien Allahu xhallahu ala vdesëruan, na garanton që Allahu na ruan neve. Dhe, sikur se, ka qenë edhe të rritë e së lejfët. Ata jo që e kanë rrujtë veç vetë me namazë, subhanë Allah. Mi për ta kanë konsideru se edhe namazë i kryerë si duhet u arunë edhe familjet. Andë më rahim, i sejdi në mësejbe, rahimu Allah, i thënë të djallit e ti, o birim, une falem për ty. Jo për hirë tonin, apo, po ka reqatët posaqme që i falit e ka la u gjellewala, që përshka këty në Allah me të rrujtë të japëtën. Andaj me fal namaz, çë po shka gat namaz, më shëzuh nat namaz, më shëzuh vetëm afrim tek Allah xhëlahu ala, që Allah më bëj një lloj sebepi me ndarë të familjes. A kena paru kët më ton ndonjëherë? Provojë a është efikasë po. Me lutje Allah xhëlahu familjeve e këtyre rrodh. Nëse Allah xhëlahu e ka caktu, andaj është sebeb edhe për rrugën tënde, edhe për rrugën e familjeve. Edhe normalisht është sebeb për më truet nga shumë të lashë ditën e gjykimit apo në gjykimin e lëzuar a dini sonjeri komandoi për Allahu Azza Jael? Nuk dim në menë kësaj nëse. Ti ke një pyetje që as nuk shihesh as nuk diesh kush i jep. Çish komi i njohut Muhamedi Sallallahu Alaihi Vesallam u mbet në ti kush jam me dritën që do të del nga vendi e sejgës sapo do të ndriçojë në vendet e sejgës sapo. Madje vendet që ka bër rob me tosejdë don duart balli këmbët apo çmetej karra allahun sejdë allahu jallahu ala kandaluar zjarme xhenemit me, me prekafën edan nëse shkon në xhenem allahun e ndroi po ndonjë mëkat ato vënë që karra allahun sejdë me të në koprek xhenemit yaptı namazë trun edhe atëher kurin kriz edhe kurin situata kritike madje ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për ata që do të hin nën hijen e allahu jallahu ala atë kur s'ka hijet dhe kush na tafton washabun qalbu mualleku mil mesajit aje që e ka pas zemrën e lidhë për gjemija qajvi zemrë për gjemija tje ju me për gjeminë sërë të bukur o pësa të e dhërërët Allah gjallë e vala andë e sikur se Allah ka përmanë surën e lë gjinnë vë anë e lë mesajida lillah fela të dhërëm me Allah e hada se këto faltore janë për Allah gjallë e vala këto vëq vjetë Allah më ja konfirmu se natë të dojmë pësa është namazë Për shkak se është lidhje e vetme apo që lidh me Allahun xhalevala. Prandaj dietar me drejt në kët pikë e kanë një mos pajtim të njohur ku plahtpytinë mendojnë se çdo lidhje tjetër që nuk kalon përmes namazit është e shkputur. Nga sa e konstruojnë lëndën e namazit pabesimtar, apo, nësa pjesa e mbetur e mbove edhe çe nuk e konstruojnë të till, apo e konstruojnë se është në një rrezik shumë të madh ti nuk mund të zgjat për kohë të gjatë kjo shkputje. Andaj ata nuk gjykojnë për momentin duke pas parasysh rrethon e saktum. Por pastaj motuçje nuk garantoj se kurrë nuk do të përfundon në ndjenjë nga Allahu narut e luginet e shkatërimet e kësaj bote. Prandaj namazër tha që na lid që me Allah xhelal walal. Namazër thaj që na qetson. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë u jilet kurratu 'aini fi ssalat. Knesia, preja, pushimi mëshbër, më mua në namaz Ose, si kurse, ka thënë ojshë, radiallahu ta'ala anëha, sarë e ka ngarku në dhe një qështje, apo ka qenë i shtetuar më dhe njëri Muhammed e Samë, fezia iles salat, ka shpejtuar në namaz, ka shkuar në namaz, ose ka pasë rritë, një thënë biladhet, radiallahu ta'ala anëhu, e rekh në abis salat, o biladhet, Na pushoma na mos, na kalot duniaja. Çfarë dunia ka pas pejgamberi sa sallam? Kur i cilë ka pas në shtëpi 1 në 1000. Na ka pas në bukëthisë ka honger, apo ka unë na kalot duniaja. U lodëm. Këti tjetër ka pas davat, këti tjetër ka pas thirrje, këti tjetër ka pas për Allah xhel le uala. Pensa bakall kur ka dal me çka u marr pejgamberi sa sallam. Ka jetuar nga plaçka lufte, stërtis ka vomo. Andaj çike ka qenë tani ta ka qenë jihad, ka qenë muslim, apo edhe kur ka thonë na kalot dunia, rahma be sala në ka ngarku dunya e na bëme pushuam me namaz e ç'i që, duhet na na ka na ka stërlot dunya javtar ç'of me lakmin ç'of me ndjekën e saj me apretu nevojën ton që kem për namaz andaj allah juallahu na rumb namazun na ndëruan na rumb edhe vallahi që ata na ka mësu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ç'fëmit nga, nga mosha 7 vjeçare apo t'fillojm me mësu namazin madje t'ia mësuim përpara por kur i kanë 7 vjet i urdhërojnë muufal e kur i kanë 10 ka pak edhe me i me rrah përshka këse nuk falen, në që oseve që nuk kanë më psu më falë dhe e thera, me rronë nga pak, përshka në asyja? Nga saj fillan tash me kuptu, aj fillan tash me dal, aj fillan tash me u përzi, dhe në 7 vjetë tekin nga të veti, apo 7 vjetë ashtë fillimi i shkollës me shku, përzime me njerës, përzime me mësime, përzime me lëdhe ideologia, të sunerun gjithë kuna, përshka, jepja namazin, Allah me namazër unë këtë kufta, pë Allahu jelleh erum me namaz kudo shko shoshni kudo qe kurian ku, të shkoh? Shushni, ku të qoh? Kuri namaz me lin Allah jelleh lewala çse falet Allah jelleh lewala erum me, me namazën. Andaj edhe jetën tonë përditshme. Sa një nëse edhe e largu, më vonë çofti ka met litarin e namazit i lider me Allah jelleh lewala nuk ka shku shumë larg afat. Ai me, me neshi edhe kthehet. Mi pa që shkputet nga namazi, por lëmosh pastaj devijimi i tij të shëndot në udhzim. Andaj namazi me lin Allah jelleh lewala na ruan apo. Edhe Na ruan tash në dynje garazinitë, na ruan sikurse ka përmend Allahu xhëlalau: "Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Sa namozu është tha që na ruan nga punët e pamorashme, të dyta na ruan nga gjërat e këqija, na ruan. Me lenin Allahu xhëlalau. Gjithashtu nga ajo që ina urdhnu me erut, që Allahu xhëlalau na ruan është të ndërruar të ruajm shikimin, të të ruajm dëgjimin, qase për gjithta këto kemë dhon parajti për Allahu ta thohet. Nëse rupi e ruan dëgjimin e ti nuk dëgjon gjithçka dhe nuk shikon gjithë ka, është i rutum të kalav gjele wale, abdhër. E ka përnani Ibn Kajime, Rahimullah, në në njënë e ti që fletë për gjennetin, një vargë, ose disa vargje, të rëndësishme, që me dë vërtet, duhet në mendurë a thune, abdhër. Thati Ibn Kajime, Rahimullah, se njëri unë këtë botë, ta shumë, është kjo është komendë, vargo është, përdu shumë, poezie ka për men, mirë përnë kuptim të asaj, se sa më te për robi, subhanë Allah, sa më te për robi, ruën këtë botë nga shikimi, apo është nuk shikën, ati ku nuk duhet, aqë më te për i zbukurohën bëgati në gjenet, në që nëti gratë që Allah ka mëndëru me të uafë, në e bukuria ati në në varet, mësë hargjë këto, sa të hargjë ishtu, ati e fillon më përish, A bukur. këtë, po s'ati këtë është e bukur. Me bukurinë e xhanelit e ndreshti pikë këtu apo. Që s'ngan çka apo s'duhet më ngu, atje zbukurohet më tepër. Nuk synon ku duhet më shku, sa më tepër të rruash, këtë shkën dobitë zbukurimet atij hapën. Kur dje hosh nuk shkan afon. Andaj dua ulësh ikimin të qëroberun apo jarun Allahu xhelalu ala për tia zbukuresën e xhanetit në. Ati apo madje para xhenetit Jarun Allah xhelawala, parti as bukuru shoqruse ndvar që kemi ardha thon. Gastë kur vjen njëri në var ai vjen njëri. Edhe ai njëri mund të më konë dhe shëmtuim por ai zbukuru. Apo a ne para as so ne ruhemi, narun Allah kët shoq që tani zbukuru. Para so ruhemi, narun Allah xhelaw bukurinë e xhenetit apo. Andaj para so ruhemi edhe në shikim dhe ndëgjim paraq Allah na run nga përgjësia e madhe që mund ta kemi ditën e gjykimit ku Allah xhelawala thot ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولىكه كان عنه مسؤولا ولا تكف ما ليس لك به علم مس مس مسمر مسندل مس preoccupa che ti skill per to skidiye مس فال برات بس ان السمع والبصر والفؤاد غس دجيمي اڤو اد اشكيمي An fois, un zam lamrana, çështë diku nga shikimi dhe dëgjimi, kullu ulaiqe, të gjitha këto kanë anhu mas'ula, do të jenë të pyetur për një nëmul kıyamet. Prandaj kur Allah e pyet synën çka çka që kë çitkabojt? Çka kam i kalosur unë atë? Kur Allah e pyet vezën, ku të përdor kë rubia? Se kë të kam me kont dëshmitar të njerëz apo yolul kıyamet? Kë kam me dëshmë për njerëz ose kundër ti? është parame kur sënit i ku dëshmonë se i harab apëtanë, më dhunajke, se kësynë është ka në naturëmit pasë kjo danë me pa paqë, por Allah gjelë asë i ke e për këti i pushtet me vendosë. Andaj kjo në shurëmë për njerit, mirë pa, në ditë për ditë e ka me dëshmonë dhe kjo, ku të përderkja kjo robja? Parë në syni me thonë, Allah i ja harab më ka dhunua, kur së më ka knaqë shpirtin apo të synit, kur së më ka knaqë të këqyrë m kur malli merr kaafta me kshu fjalën tonë kur surken fjalën tonë apo ose vjesë po shau me thonë se valla mallë ku mposhni fjalën tonë zot mënie kur sum leke me guapën mund shkemë pisllëçë të muzikave të tmerreve të tjera dëshmafë çisho puna këti tek Allahu leuana andan dash me rujti Allahu leuala nga këtu dështimi nga këtu zgënimi ju mlqjame rujti këtu gjymtyr sot ditën e dunjas sot kur je këtu Qase për gjithaqtu Allahu xhallahu përmend se kremëdhon parësi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu nga ato që duhet mruajt, që Allah xhallahu ka përmend figurën e hifz, ruajtja është ruajtja e organeve gjinitale, që mos i keç përdorim, mos i përdorim haram, nga sa Allah xhallahu ala ka kërcnu rrepsisht kush i keç përdor. Madje pejgamberi sallallahu alaihi veslimi ka garantuar xhennat atyre të cilët i ruajn këtu, sikurse ka thon pejgamberi, sikurse ka thon Allah xhallahu ala për opetit mir. O ullezina hum lfurujin hafidhun illa ala azwajihim apo ata qi ruajn organet yne nuk boin haram nuk boin zina e jan tkujdeson edhe kjo esht rrutja qe duhet me ruaj neer apo edhe kjo kjo rrutje esht ridhimisht edhe, edhe meyr te domosdoshme e lidhur me ruajtjen e shikimit dhe veshtes asje nuk, nuk, nuk ka rron shikimin as nuk ka rron gjuhën wallahi kjo kam ja thutë kjo s'ka qore nuk ka qore ngase kto janë delegat e organit, që përmes ti shkua dhe ati aftën. Sikur se ka thonë pegamberi së sëllëm. E le ajinu tëzni, o, o zinahë nëdharë, syni bënzina, e zinaja tje shikimi, o në udhunu tëzni, o zinaha e sëma, edhe vesh i bënzina, parna vesh i bënzina. E zinaja së është dëgjimi, apen. po më në gju muzik, apo ku përshuat trupi i grus, ose ku përshuat dashuria, ose ku përshu 99% të këngu janë zina se këtë përmbatja është me dëshuri, me pun palidhe, me pun dështume, me, me, me, me gjëra që allo gjërloj këndalu ato të të të të të tila edhe mësme qenë të përcilura me, me instrumentit muzikore që e bujnë haram veç të të të të bëndë fleqt ma një nga njerë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Allah në ru të përën. O li e du të zni, o zinahë lë badësh, edhe dora bon zina, ja, përën bon zina, e zina e sa është prejkja, me prejkë rata hujë, këja të lojë zinaja. Qëta e kandalu shëri atëm e prejkë, dora në hujë të grusë, më përshëndet me ta, o rrëqë du të zni, o zinahë lë meshi, edhe këmpë e ka më përën zina, e zina e sa është, të shku me ditë të vani, ku mëshme p tetë në vend kumosh me zinome me sy me bozino edhe kjo zinon e këmb vaptan qase të kanquten në vend ku e bashkangjit ti procesin e dytë edhe një gjymtyr tjetër të të sigurisht është shikimi ose dëgjimi pastaj kalamas keq ti procesi vë kullu dhalik yusaddiquhu alfarjuu yukadhibuhu e pastaj tër kët e vërtetën apo ose e përgënjeshtron organin apo zinon kuptimin e haramit të madh e volus organi mir po Shikoa këkt deri dhe kjoj, ka përmense, të vjen de këka përmendën se këktë e quajnë deri atijat. Këktu ja leqsojn çaj pastaj vetëm e vërtetoi tërë kët proces që zhvilloi Allah në ruta e pa. Do të mëruj nga fjalët, do të mëruj nga syt, do të mëruj nga vesh. Gjithë këtu Allahu xhalla ora ka kërkuar punë që na mërujë maksimalisht që Allahu xhallot na runi eva. Madje ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men yadman li kush më garanton se ka mërujë Çka ka mes dy nufulave, djuhun. Edhe kush më garanton se do të ruan çka ka mes dy këmbëve të tij, ja i garantoj xhenetin atë. Ruaj e kët, ti jap të kjaftën. Marrëveshja drejtpërdrejt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i është i autorizuar nga Ana Allahu azza wa jalla që ti jap këtë garanci atë bën këtë marrëveshje me rop të tij atë. A ko mundi me dyshim në marrëveshjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për xhenet, absolutisht, ngase i ka thonë Allahu xhalla wa ala, "Garantoj në amin tim." Sa të shoh se zbatojnë, do të zbatojnë premtimin që ti u ke dhënë aty. Andaj kjo është rruga e rëndësishme që Allahu xhallahu ta na ruan. Andaj sa so njerëz fatit Allahu nuk e ruan gjunjë në tyne. Flasin gjëra ganere po, jo po bojë hajgare, të jo, vazhëndëruar. Nuk është, nuk është absolutisht e pëlqyeshme. Madje as nuk është cilësi e burrnis apo që burra të flasin mohabet të grave aty. Allahu na ruan aty. Në çfarë mënyre aty? Mund të ngjanë rregullat e lejuara po bë analizova. Po. Për shkakun ku biefa poqun e dytë, apo edhe këta kanë bënë dy se rrave. Po. Morra gruz dyte, morra gruz trete, morra gruz katër, gjitha këto janë gjërat të çarsuara me sheriat. E lejuar është, nuk guxon kurkush një harrmë e mohuse po. po, delpidini. A kupton? Kjo çështje e krime po neva. Mi po ju mundu analizuar. Sekonderman, kur gjë e tash nga Maroku dhe shfryrë e fletafta, çe kia tek sho na udhë bilafet. Nga ndër kemi ndërgjysë për shien larga asoj. Për sheh ndoshta edhe motra muslimane të mbuluara apo apo në këtë muhabete fatkeqësisht të grave dyta, grave teta ku ti çfarë? Pam bullësh rati kapim. Kjo është haram që ndaluar. Nuk nuk bëhet hajgonë këto punë. Apo nuk lejohet burri të bëjë hajgonë me këtë punë, pastaj nuk lejo gruaja të bëjë hajgonë me këtë çështje. Për sa motra muslimane kishte me ngucni motrë mi thonë Për shembull, apo merr për burrin tan për shembull. Kjo s'bën. Me bu me thon burri po, atëra akti bota tamam. Skoqan e pa ardhaton, se në Mati s'ka e garaftën. Në kod më thon një një, një për shembull, në njëri takshalon çikën afta. Për shembull, ai thot, "Puaj po mora, mur fund." Për shkak se ka thënë peqamse thalathu tharathun, jidhu an najad wa hazlhu najad. Trijera sin hajgara, sin për nime, për nime. Tas luhet me ndër, valla. Asa mjafton gjelozi valla që çojmë domon dikush e sekon jetafton. Qyse e shkëmben hajgarën derën tonë Allahut. Ose e përdor. Tënë, dhe këtu domon pa kujdesi që vijnë nga ana e djujt këthe të, të mfton Allahu na rruaj. E ndoshta mund të bëhet kjo edhe përmes gjymtyrë tjerë. Ai që ndëgjon ose ai që shikon ose këtu më radh. And Allahu xhelaluha na ka na ka porositë na ka dhënë se ta ruajmë derën tonë duke i ruajtur këtu gjymtyrë. Dhe kush i ruan këtu gjymtyrë e ruan Allahu xhelaluha. Jo ashtu nga ajo që Allah na ka porositë të mbrojtë, është uhfadhu aymanakum. Betimet e juaja, kjo bëu be ruaje, ruaj betimet. Mos e prish betimin, sikur se fat keq që ndodh që pa diçka tjetër njëri prish betimin, har inshallah as nuk e shpagon, pastaj as nuk e di nëse çush mja buxë punën, sa herë ndoshta u është betuar ka thyr, pashikurse ose ka rruqë që është betuar, duhet ta këtë mbrojtë. Ase betimi i s'ka shenjt. Prandaj nuk lejohet të m'u betu në askën pas Allah xh lewala, për të duhet mbrojt betimin. Qëso Allahu xhallehu veala ka parositme. Ne anë për të thëst besimtarë është ata që këto i ruan, dhe shumë të tjera që Allahu xhallehu veala ata ata me erut. Ana ju se na erujm të xherë. E rujm premtimin e Zotit Allahu Azza xhjal. Sa ai është Zoti jon, ai është e adhuruar jon. E rujm premtimin që ai kemi dhënë Muhamedi Sallallahu Alejhi Vesallam se kemi ardhej ata. Allahu komë na ruan dynjën na herat. Ana kjo është Hafidh. Kjo është marrveshje që ne a bëjmë me El Hafidh ose El Hafidh çajt na runi vefa. Prandaj Allahu xhallehu veala. Wallahi Kur nuk mundson. Kur nuk mundson. Ç ndonjë pabesimtar. Çfarë do lloj kategorie ti atë? Çfarë do lloj lloji krije ti atë? Shejtan, xhin, shejtan, inc, nuk lën Allahu gjëllë kur aj ti atë mbi kokën e një muslimani, po një jo musliman nuk e ka prish vënë diku që dosh me rujtave. Ti i rujtën, sikurse kanë përmend vazhdimisht, muslimanit është hermetikisht i mbyllën me imanin e vet. Apo do nuk ka depërtim shejtanit kurkun. Porisen Gajart, sikur se adimin xhenet. Shejtonin ska hin xhenet me mua merë qe ta kap e hajë. Ikab feras suasa lahu me shejton. Po vezvese pe jasht po. Punë e modhe fjalë kuota, ti si më kon ti fortifikum mbrana dikun mir mir pe bëra xog me barzit. Kur të nzon ta baje ta baje ti që shkosh as nuk u afrua po. Punë e modhe bërtet sa dush. Amë kur të qesh dërën e ajë halo të bërtit e çetë bot rrezik. Të telefonojmë për rrezik ti e ke çelën dërën. Ai po sotë bërtit është. Tani mundu po rrezikata. Andaj per lutjet i ruhetun, ke dyrt i këruit mir, i kemshin, e këruit syrin, e këruit shikimin, e këruit veshën, e këruit gojin, e këruit gjymtyrë të tjera, e këruit tauhiden, e këruit namazën. Wallahi Allah ka më trueta. Edhe nji të ndot në shpruf, është për me fuqizuar lutjen. Vetë çkaq. Kuje ma the para, më të ashtu dozën e lutjes, për lutjen nuk do të bën dëm kurrë në këtë botë, e as në Here. Na qof si lutim gan Allah xhelalul. Dhe fundi çdo me për mënë me këtë çese. Mund të ndëruar dhe me amn Allahu xhellahu ve ala el hafiz esht na permans Allahu xhellahu ve ala i ruajn vepa te rob vefta. Andaj kem ne aspekt duhet na inkurajon ve stimulon por edhe me aspekt duhet na kersnon dhe te na drejgoq veten. Apo çdo vepër e mirë është e rumbit te Allahu xhellahu ve ala. Ka per shembje je ndiso pozita caktume. Per shembull ndodh e ke thonë fjal. Ose kes vlumë dikon i debat ose ka qind di pemë e bukur pram të njerëzit apo që fëmia ti e ka bu. Sa so ka sa so kish pas se me kon që e ngjizum atë. Apo sa so kish pas se fjaj me konë e shënuam me dikon atë që me, pa, ose me bukur, po, kur -kur mu, so pa se me ndëgju. E kanë dëgju ndonjë fjalim dikon të bukur po kur kus është muaftë. Sa kish pas se me konë e ngjizum atë. Për më rikujtu me me kthill në situatë të saktuar me me me, me të kututë të çka të mirë. Mirë pa e ka shkuar atë. Ndoshta tek Allahu xhala wala gjithçka bëhet të, të regjistruam atë. A ka 1 miliona stimulaneve. Edhe që ndjesh nuk e regjistrojnë, edhe që ata se kandid, edhe ata kanë, kanë harruar diës të kallaxhët janë të regjistruar. Nga sa herë el Hafidh taj në kubkurje, dhe këna stimulaneve në masë të madhe që ne duajmë punë mirë apo. Dhe në tjetër të dim, se komo sundën një e gjuna, njerëz që kanë harruar, na e kanë harruar. Ne kena bum shef, nuk kemi ditë. Ajo është e rrujmet e kallaxhët lewala. Andaj përdor mjete të shlyerjes. Apo e ke po si atë në kompjuter në sport. Çfarë s'pëlqen me çati e gjun. Apo e gjun. Dikur kuspecena asë të me koneq e ponë aty e mpti, apo, qprast edhe qprast edhe qprast edhe të të të të të të shport në qprast. Apo, qa është të dhe të të? Ka dhishka që në nëjt dokument, ke, këta kamar që është mirë, e kje po që i keqë është. Apone. E që kapë, shumë letër së shum le lhamd la malës në këmbitar është. Apone. E që i fshinë, harëgë të Selen, taruna, e punë. Mi ponë qofë se elen, el hafidi të arunë. A tje të E mira ruhët, për du se arru në tëja të mirë. E shlirë si i të mirëve, tel hafidhë është, syfatsia. Dëshirë e për më lafdu, për autoritet. Atër e hek për kësaj, fëtë se e ke hargjit. Ka s'ka dua fati, këtu së në rëndë të është kemonë, këtër aftë, së rëndë, du të me hek për kështë. Apo në qësë e arru në ta arru në, edhe të keqen. Në qësë e danë më rujtë atje, e arru në E runë duke unë burë, Allah në rujtë, ta runë Allahu, s'ta hubë. Qysh du, shteja i tabon ty, kiqef me rujtë, ta runë, kiqef me shli, e shlinë, qysh po kiqef t'jelë. O mene që na kem qefë, Allah me në rujtë, t'mirët, edhe do që si këna bojnë me një qica t'jelë, mene i shtu, qështu kem qefë na. E qështu jopënë Allah që leona, po, t'jelë ke bojnë një, kër shkës në rapë dhejtën, më një e kumë prune, dhej ose shtat cin kari ku provu. Tamu shof ti ke provesh ni çant ku shka 700 çanta tuja apo. Si kombruk e do vesh ne kombojt. Kedi ke po tha, ke ke na ruj porti, s'ta kanu pas njapen. El Hafiz apo. E te çanta gjinahoven, nje ke thu nje achaja, nje atarun, si vën 700. Apo? Po megjithat, çoftë do me tarujt arum apo. E po na skem çe fallahu xhel never me na rujt gjinat ona apo, po kemi se Allah me na i shly. E po shli, po. Shli afta. Ma ata çe Allah xhallahu a ka bën shlyrz të mëkatëve, sikurse është tauhidi, as sikurse është namozu, as sikurse është pendimi i sinqert, shlyhen të gjitha. Isin Allah xhallahu ala. Ai ato nditin Allah xhallahu mbësni vazhdimisht, ato nuk shlyhen nga detyria e Allah xhallahu te lavara, por shlyhen nga rafti ku nesër në bashti kimë don paraj për të Allah te xhallahu. Andaj pa ta rikutu Allah xhallahu se, se kanë harruar po, sikurse e kanë përmand, e afroën rrugën e tij dhe i thot at kuytohet Kto në raf sështë, të fletë të zgurit libër, s'e kem të librave. Po veç dihet që është fakt. Ne na një di se kia ka ekzistuar fakt. Mi po ta kanë faltë, kanë amlu, sikur s'o ta kanë bludur në dunë ia. Andaj kjo është el Hafiz dhe kjo është emri Allahu xhalla wala që fola për ten, të në kuadër të kuos ia pat me këtu dobi dhe këtu ndikime dhe përfitime të shumta thashë Vërtet, në të vërtetë nëse i praktikojm, nëse i zbatojm, nëse i kujtojm, nëse mirëmi me to, me len Allahu xhelalu ala, do të na përmirësojmë cilëtinë e jetës, do na përmirësojnë vëllai raportin me Allahu xhelalu ala, do të na përmirësojnë gjendën e imanit ton. Dhe ky amën, sikur se edhe filluam atje në në gjoratën e parë, sikur se kanë më ka imrehimullah. Nëse adhurohet Allahu me të të shtëpijën e drejtimit të murakabes, sa Allahu xhelalu ala është ai që truon dhahet për për cilën. Ndhej, me kaqë po du, me i dhonë fundë kësaj, e nësë Allah në manurë që Allahot në bënë nga ata që Allahot i ruen, dhe nësë Allah në manurë të në bënë nga ata që ata i ruenë kufet e Allahot, i ruenë emanetet që së kësikrëduhet, e që Allahot pasaj të ruenë ata. Me kaqë po i dhë fundë, Allahot gjellarë e shpërblevë të ju paguf të ruenë nga gjithë dhe keqe, o sallallam ala Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi, o sallim,